Aier diri arte, futbol bost txapelketan tolatu duzue larun baterako, hirugarren urtean dagoeneko, zein izan da denbora honetan e, txapelketanek izan duen bilakaera? Bueno, ba, bilakaera izan da, ba, pixkanakakoa ez, gukasi e, dati bagenikian, ba, zebait txikiagin nahi genuela, eta azkenean, elguruna ba, guzia zen, darri biko jaia kasi aurreti, ba, zordu bueno, polituat ez hartzea, eta zorte pixaratekin, ba, bueno, denborakin, Esartzen juntze dira, eta, bueno, ba, asieran, bazakilden engurtean laupa talde izan genituen, e, aurrek urtean, ja, zazpi sortz izan ziren, eta, urtean, bueno, ba, esarri dugu ja marrean, eta honeko sortzik eh, izan eman dute, beraz, bueno, sortzikin txaparketa polita tegin daiteke, eta, eta hori da, e, azkenean, ba, pixkanaka jakin da, Futbola baino, bueno, ba, festen inguruan ba hitzor du e, politoate sartzea zela el, elburua, eta bueno, ba, txapelketaz gaim, ba, bazkaria, eta bueno, egiro politoate sartzea. Ondarribiko taleak izan dira orain arte parte hartzaileak edo irungoa, edo endaiakok ere urbildo aldira? Ez, bueno, e, azkenean, Ondarribin esarria baldin badago ere, ba, bueno, gure... Zerrutu zata aldea, ba, irungoetan darriko jendea nasten gara, eta orduan parte hartzaiek asiratik bai handarribita irungoak izan dira. Eta, bueno, arengoz, ba, endaian ez du handaiko parte hartza izan, baina, bueno, guztizirekia da, e, eta, bueno, ba, kontuaretsateko pixatorie eh, jendearen gana iristea, baina gainerakoan ez da guñengo arazari. Aurten ere, amuteko futbol zelaian izango da txapelketa, Ez oso hebentzatu adibidez eh kiroldegian egiteko aukera edo beste bazpiegitura egitura eh, hobeak dituen toki baten egitea. Bai, bai, eh mai kultura Hondarribeko eh eta etxe ederakoan, bai, e, kontutan izan dugu e, beste nonbait egita, ba futbol instalakuntzengatik eta guzti hori, baina bueno Egia da, nesta zelai txikia izan, eta bueno, zelai bakarra gainera. E, amutekoa, ba, bueno, aukera maten digu, e, basan bezala, bazkaria eta bestelako gauzak egiterakoan, ba bueno, e, aukera maten digu, hor ba, maik ba, jarri eta e, bestelako gauzak hor gantolatzeko, eta ez da git e, zepuntura nio, hori ba, posible litzateken e, suretako zelaietan. Zein izango da txapleketaren formatua, zein bat multzo eta zein partidu bakoitzean? Bueno, e, ideea da, bi multzo satzea, esan bezala, ba, amar e, taldeen gaur, e, bueno, e, isten da izen emateko kopuroa, orain goz sortzi dugu, a, sortzi edo amar talderekin, ba, deitea, lau edo bost e, taldeiko ba, bi multzo, e, multzo horiek beraien artean jolaztea, ngero ja, bueno, ba eh handiena duten taldeak eh gero ja e, final orden eta pasatzea, final ordenak eta eh semifinala jogatu ta eh bueno, antolaketa ordutegien ordu kontu batiz, eh bueno, e, ongarabiratzen eh ez partiden iraunpena eta guztia hori 9:00tan e, ba partido guzti jokatu eta ba, ordu bat aldera jarriko ginaetek, orduan pentsatu dugu eh beharbadak lehen kanporaketan jolastu eta gero bazkaria egin eta semifinalak eta finala utzi gerorako. Bazkari hori tartean egonda honek ez die kalte eingo finalistei bazkariak. Horri Or, da kontua, ez? hori da pentsatzea. Baia bueno, ni usteudazkien e, giropolitan ba pixa las las bueno, azkenan kalte ez egin denei aingo dira. Orduan izan ez ez da hitzak ditzen zu horretan. Eta bueno, e, ba proba egingo dugu eta bueno, ba, azkenean horrela ikasten ari gara, ez? Eh martxan e, aurreko urteetan bad pertsona gutxiago izan ditugu eta lehenago bukatual izan dugu. Oraien bueno, ba, dagunako 8 eta alaz ba, 10 e, ba, bueno, beste e, denbora margin batean sartzen gara, orduan, bueno, ba, ikasiko dugu, ikusiko dugu zeragin duen, e, jendeak esatzen den edo ez, eta horren arabera, ba, zeietuko gara, horren urterako betzen edo egokitzen. Talde irabazlearen gain, oski bestein bat sari ere banatuko dituzu ezta da, izango dira sari horiek? Bueno, ba, e, aurreko urtean ba, eman genituen ba, bueno, irabazleaz gain, ba, jokalario beren egari, e, Baita atezaino beren ari, e, goleatzaian gole diena ari, eta, bueno, bauris, ari ezberdinak emango ditugu zentzu horretan, eta baita gona ipatu, e, lortu ditugula e, urdanibia hotelean gau batzuk, eta hoiek e, parte hartze je, guztien artean e, sosketatuko dira, orduan, bueno, ba, beste arrazoi bat parte hartzeko naizta ez irabazi. Jair, ba, bueno, jakingo duzu, abuztuaren hogeita marran bestein inbatekin menere ba du dela, antolatu eta ondarribean, Guadalupeko egoera dibiez, ez duzu e, uste horrek bakalte egiten duela, jendearen parte hartzari dago kionez? Ba ez dakit, bueno, nistut polita dela gauza ezberdinak eskaintzea, e, jendea gonditekela zelantzan batean eta bestean artean, Ba, bai, izan daiteke, baina ni uste dute aurrek urtean, e, azte uru berdinean egin genula, e, Guadalopeko igoraz, ziur e, izan zela, eta, bueno, izan genitun parte hartze atzor. E, gazte guna esango nuke ere, izan zela, eta, bueno, e, ba, hori, bai, izan daiteke, ez, igual, kuadrilaren bat e, parte hartzea izatea, baina, ere, e, gazte gunean parte hartzea, eta, horregatik, ba, bueno, e, parte hartzea bat galtzea, baina, bueno, Azkenean eztu polita dela, gauza ezberdinak eskaintzea jende hori, bueno, bera beste asteburutan burutan igual ez zer egongo, eta horretan bat bia aukera guztoko, bat pena da bai baina, ja? eztu te aste polita dela, eztu te aste buru festen aurretikan, hori, holako itzordua dezartzeko. hartzeko. Baipatu zu ere, izen eman daitekela, gaur e, beraz, e, nora joan daiteke zer, zer egin behar da izen emateko? Bai, bueno, ba, arrexea da, e, da, webunera idatzi, e, da bizurutuza taldea gmail.com e, gemail.com e, webunera, eta, bueno, ba, egia da aurreko urtean, e, zenbait e, taldek parte hartu e, izen eman zuten, eta azkenean ez ziren agertu ere egin, ordan, simboliko bada ere, hamar ba, euroko, hamar e, europa atzea ezarridugu e, talde bakoitzeko, nestuzneko simbolikoa dela, Eta, beno, xan bezala, e, post eta sortzi partartzei arteko taldeak izan emarango daitezke bertan, eta taurik litzateke. Ta zeintzuk dira, baldin badau de, e, parte hartzeko baldintzak? Ba, bueno, aipatu, e, adinari dagokionez, kionez, e, urtetik aurrera jarri dugula, e, baldintza bakarra esango nuke karra zen Gero da, bueno, ba beintzat pertsonako e, den, talde bat aurkitzea, gero al, albada edo normalean, ba bueno, zi sta speza sortzi ba bueno, aldaketek ere laguntzen dute, baina horrez da eh minimari, baina adinen bai jarri dugu eta bueno, aipatu jaso dugula ba Mairu 14 urteko gaztetxo batzuen emaila e, parte hartu onaia. Zerdan bueno, horrek plantarazi digu plantar asi dibuho, ba bueno, e, burrungurtean ta denboragaia horekin ba, behar berbada gazten artean deialditxo bat eginda, ba bueno, berbada en genetzakela este bat 12 ta 16 urte arteko aurrentzat eta bueno, hor, hor behar berbada bai, ba esan duzun ja eh pantadobargo genuke berbada, ba soroetan edo beste nonbait antolatzea Ados, ba, David zurutuza taldea kantolatzen du futbol bost, txapelketa hau, eta jakin egenuke zer den zurutuza taldea, eta noiz eta nola sortu den? Bai, ba, ba ez dakit zuzen, zo, lau bat urte izango ditu taldeak, eta bueno, da, David zurutuza, ba, enda jairun inguruko pokalaria de la Etaba, bueno, e, zenbait e, lagun talde chingudiko ikaskideoiak, bueno, bere cuadrillako jendeare bertan dago eta azkenean, bueno, ba, sortu zen nabazbait Ramonako ba, bueno, aldean beste errhala jarraitzeko beste talde bat sortzeko eta bueno, ba, gure zailtasunekin, zaio, bueno, da ez garela gehienak, ez garela sozioak eta bueno, partidetara joateko etxean ez dugu monojarraitzaile e, ba, bueno, finkorik edo bazgara joten ba, beste erraeko peina batzuk bezala eta bueno, azkenan gure helburuuna nausia da aldean baitera batzuk egitea eta mono bueno, errela segitzea eta Bon bueno, azken urte tan ba, aukera politak izaten ari dira Europan parte hartzen ari delarik erreala Bai aukera izan genuen leberkusenere joteko e, errala ikutera urten mono bueno, ba, Europa den. Sailkatzen bada bihar e, definizbi goti no? bago, Ateratzen bat politaba ere e, ikusiko nuke e, joteko aukera. Eta futbol bost txapelketaz gain edo irtera oietaz gain beste jarduera edo proiekturik urik eskuartean, zorutuz taldean? Ba ez, momentuan e, txapelketa hau da egiten ari garen e, bakarra, baina, bueno, ikusirik ari da nik... E, Bandarri bi irun ere jorratu, bueno, akideak biherritakoa garela, ba, bai, e, ikusi, egon e, e, gara ikusten, e, bai, irun, irunen beste txapelketaren bat antolatzeko aukera oren goz ez duguna aurrera araman, baina, bai, e, bueno, dakik ba, guzi hurra horendik, e, ba, azte santuan, edo eguerri gurtan, ba, bueno, fest, festa, opor, e, gara joietan, ba, behar bada, saiatu ere, Ba, horrelako txapelketatxo bat irunen ere ezartzen, Baina, hori bueno, ja, litzeteket pixkat aurrera begira. Baina, aurrera teratzen duzuen, mila esker aier, eta beste bat arte. Bale, 1000 ba, mila eskeruna izurien. Aio?